Bueno, badirudi arazo ditugolak korrikako aurtengo kanta entzuteko baino aurrera goaz, telefonoaren bestaldean daukagu ane astelenetik gurekin e, korrikako kronika egiten zeintzelik irratirako Gabon ja, zu Bueno, zer modu zaude? Ongi, ongi. Ba, aurrera eta eh ba bueno, 500 km ditugu oraindik eh aurretik baiona deldu bitartean eta ba ora ere e, animo txubu eta eta indarra ezongi. Todo no. Eh, momento oneta non zaudete? Momentu honetan eh, pakion da korrika, ba bueno, Mungiatzan utzita, eh, aldatago gor, gor batzukei ondoren, eh, ba bueno, kostaldera eh, Bizkaiko kostaldean eh dago korrika eta hortik piztapa mundaka eta kosta bueno, zeharkotuko du beraz, eh, paraje honetan ederretan. Oso ondo zenuzko giroa dago hortikan da benetan eh benetan herra e eh aipatu berda la ba, mugiatza nutzio normalda ogorratu igo ditugula larrauriko bizilagunek eh ohitura dutenez eh korrika eta pasatzen den eh korrika pasatzen den orduan pasatzen dela e, txokolate beroa prestatzen dute bai eh equipo en sazu honetan sajate la bientzat eta bueno ba ba aur patzu eh, ekin darrak batu dituzte eta, eta bueno, pos, gogotxu, bako oskaldeko bideo herriekiteko berazio, tropel ederra eta, ba, bueno, gau biro, polita. Basondo, ez du nuntza den furgon eta barruan zaudean, Oraintxe bertan e, kotxean, ze askotan, dagoen e, ba, bueno, ba, burrumbarekin eta egia da konexioak politak didela, baina ba, normalen entzula dintzate. Ogoz izaten dira, eta oraintxean, e, ba, bueno, ba, ba, zuekin eta itzegin alizateko. Oso, ondo, no, eskertzen da, e, eskertzen da, ne ba, ba oise, esan dugu, bueno, egun osoan e, bizkaian emanduela korrika, e, laiz, bueno, e, noi sartuko da gipuzkora? Ba, gipuzkora sartuko da, gaurre gaua, E, dizkai aldean emango du baita ere ba, bueno, baita ibarran gelu elantsobeta eako parajeak zeharkatuko ditu eta lekeitiotik ondarrura egingo du eta ondarrutik orduan e, dizkai atxean duziko du dagoen eko emezortzi barren korrikak eta ba, bueno, mutrik uzapalduko du eta hortzik beba ba, bueno, itziak eta Zumaia eta Dietasestoako eh ba bueno, errepide der hori bai, gaur bihar goizeko 8 inguruan egingo dugu bisita Gipuzkoara. Ba bueno, e, Arratsaldean Donostiara iritsi baino lehenago Igarndean ja baionako zita hundira etzeko. Osondo ja korrika hemen arren hau ari da eta bueno, e, nekatuta egon gozarretela pentsatzen dut, esta? Ba, hai, hombre, gila da, gogorra dela eta ne, nekia nabaritzen da, eh? baina, baina un beti izaten dugu haue ez dela lasterketa bat, ez, fondoko karrera bat dela, ez, eta helburua e, hemen e, bayona da dela, guztiok hitzea dela, eta eta, ba, bueno, batutantzaia bada ere ba, indarrak neurtu, neurtu behar da eta, bueno, eta horretan gabeik, eta uste horrek ere ondo badia azten euskara de duela, ez, e, ba, euskarade inguruan eta euskarade normalkuntzan lanean da bian jendeak egiten duen lana, ez, e, ba, bueno, ba, askotan kostatzen bada ere, ba, egindako esportzuaren ondo horiaketek uste, ba, bueno, eta luzerako lan badela eta, eta, bueno, eta iritsiko dela, iritsi gareko ere. Hoxe, ondo, anekdotaren bat kontatzekoan, eh, hauetan... E, zer baitola berezia gertatu dana? Ba, ba, egia zana anekdotak pila bat, ez? E, Duk hemen beti esaten dugu, monoguzia galetzen dugu ba, ba bitxik eri demar kontatzeko eta, eta nik beti esaten dut konrika bera bitxia dela, ez? E, <gülüyor> ez dakit, ez dakit zertentzatuko luken, edo ez igual ez da estrat, errestre bat behar, ez de, abibioz euk ditugu en, E, retoi batzuk, e, lagun retoi batzuk horrik ezagutzen, izan ere beraiek zuten e, ezagutzen arantzeko zerbait egiten magut ere eta, eta kanpotik ikusita flipat no, zemontajea dagoen Euskal Herria nola Euskal Herria gurutatzen dugune horrelako ba, ba, aldarri jakin batekin eta hor bueno, ba, diltzen direne bitxikerioak pila gaur esaterako, hainbat ba, historioren artean e, eskonberri bikote bat izan dugu, eta eskontzako paridezela kuadriakoek, kilometro bat oparitu dut dugu dute leku dira mateko, eta hori bueno, pues, bezpolite izan da horreako ba, gauza kuriosuak jente, egia ezan. <gülüyor> Oso ondoane, ba, ez daki zerbait gehiago gehitu nahi duzun, bestela bueno, agurtuko gara. Bai, bueno, ba, e, ba bueno, ba horren txutzen gaituzen guztiei izan eh ba bueno, gutxi falta dela korrika ez zuenetik pasatzeko, hori e, zapiat prestatu beharko dituzuela jakin maratigola, eh ba bueno, sekulako giroa izango duzuela hor eta eta bain oretik e, pasa ostean ba jorran daukagula zita hundia, eh ba bueno, giroa parta egongo dela ta bueno, ba Euskal Herri osoan eh lekukoaren atzetik batu ditugun euskalakari guztiak eh baionan e, izatea nahi dugula, eta bueno, ba eh eta dela ez, e, e, ze uste dute ba, bueno, ba, mundu guzti hori gabe korrikan bilduden jende hori guztia gabe ba, korrika zineskoalitzateke mm -hmm. oso ondane, ba, gure partetik ere zintzilik irratearen partetik ba, mila esker e, ba, gurekin e, e, gontzarelako egon guztia horretan e, korrikaren berri ematen eta bueno, burren goa nor furgonetan baldin bazaude ba, ba, bueno, espero dugu ere bai zurekin e, kontatzea ala izate espero dut, eta eskerrak zuelere, eta zorionak eman, ba, bueno, ba, eskenean, e, Euskara elkarriomateko lan horretan ere, ba, bueno, ba, zuek eta oso bezalako komunikabideke oso papel garrantzutua jokatzen dut zuela, eta, bueno, ba, zorionak zuelere, eskeneetik ez. Vale, ba, milla eskerrane, eta, bueno, ondo izan, eta ondo deldu baionara? Ongida, disfrutatu zuek ere, eh? Vale, eskerrik asko. Aio. Aio enskazmun i sate abve de la